les trois organisations syndicales au niveau société ont refusé de signer l'accord proposé Uh, Pi uh, dire uh... enpresan diren hiru izenpetzea ezttu ez dugu joanen hasan. Zeen zuzendaritzak ehuneko zerokako tsbosteko hemendatzeak joposatu badu gu gallegindako ehuneko hiruetarik gasugun da. Beraz atzo zuzendaritzak ez adostasune bat igogi daugu ganez hemendakieta ez zela izanen eta batkako txelauekoa hemendatze individualetan. Bihar sindikatuen arateko bat eginen enentxatzeko e, aldarkappen haman komunakiten eta zuzendariela arazteko, negoziaketak bergitza bia diten.